بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی منا صوابته فاقۃ تشلچ لو غورسیدہ فانزلها بالناس او ذرا نازل ک په خلق بانی لو يرګی شوه لمسط د فاق نو د د حاجته او لګه به پوره شي ځکه او قوي او قااد زیاتې پرېښ انن سبا غریبي یو مصبت دی نوسه او بلته لاس ول. او غله ورکول ورقول چماله سراکا ا دې دروغ قسمونه خړل دا په کې بل ومن انزلها بالله شاچرا نازل کف الله شلاو کې شويم او درور منشتا فيوش كل الله ان قريبه تشلا ان قریبا د چې الله مدد کی د سره برزخن عاجلن برزخ تلوارګندی سره زر برزخ ورکیو عاجل یا پکسنی تداروی سو وخت به پکولېږي رواه ابو داوود ترمذی و قال حدیث حسن امام ترمذی و دا حدیث حسن نه او یوش کو مناوا یسرع زرد شی اللہ بد ترسک عاجل یا آجل راولیم نگرد حاجتونو سرکولو والا اللہ دے نمڑو تطلل پکار دی نجوندو تحرسو تم پکار دا ویو سڑے بد بادشاہانو در تراتنو نو وهب ابن منبه رحم الله ورته وه حقیقت تھی میغلق عن خبابه وی تعجب ده تاغ غ چاله راضی چې هغه دروازه بند کړی دا او استاد حالنا خبر نه او پری دی هغه سوق چې دروازه درزم کولا او د شپېم کولا اول الله واسال الله من فضله دللا نذ الله فذن سوالك وان صاحب رضی الله عنه ذ سوبان رضی الله عنه روایت دے فرمائی و رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمائی من تکفل لی چاچی زمواری وا واستما دپاره الله یاسل الناس شین چنه بغوړو د خلکو نس شه چاله ولا سن نیسی سوال بنکای وا تکفل له بالجنة زب زمواری وا خپل د ته د جنت د تنو فقلت صحابي و ثوبان رضی الله عنه انا پیغمبر د الله تو عزت از در رخم چی چانه وسه شی غواړم نه فکان لا یسل واحدا شیان او ثوبان رضی الله عنہ چن به د یوتن نس شی چانه سووال نو کول رواه بو داود به اسناد لګاو وا نبي بشر قبي صاحب ابن المخارق رضي الله عنه قال دې فرمای تحملت حمالتا پورتکړم سبوج اے حمال دي ته وي دوو قبيله جنگ دې اتو تباقي ګيوب المړکاي رتا غټول تاوان په سر واغستو خدا غي صلح ديو کا عقدا تاوان دی په سر را غسن دواره قبيله تبا کې دي ويفات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زراغل عمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ف قاله نووي س اللووه في هاې باره کې مسال کولو چې ما خود دو دوقبلو بوچ په سر کړی روغهې کړي هاتوانانی شوی قرضدارې شوی ف قاله قب و مونږ سره دی رشه د اللههبي وي حتا ت یانا د قطتو چې را شي مال ف مورله کوې ها نوکم بو کتال رپدی ثم قال بهذا الله حبيبي يا قبيصه و قبيصا ان المسله لا تحل سؤال نه حلال الا لي هذه ثلاثه مگر د پار د یو د دریو را جون نی واغه سړی د تحمل حمله چ پورته کو سبوج او قرزه لازمه شو دو خاندانونو د جم صلح رحت لهل ممسلهتو نو دله سواله لال شو حته یوس به تردي چې د د قزه حاصله کې ثمومکو بیابدې نه بندېږ سېنه خو ور نه کې چې دا غتیار کار دی س به ټاټکې جلې دوکانله بځې واجلون بلهغه سړی د سوابت هو جایحتتون اجتا حتمالله هو او د دمال تباکو کو کله فتره شي سره د کارخانو د بنگلو خاون نه خدا سي ش فتره جي خیر خير تکه فحلت له المسله نو سوال حلال نه حتا يصيب قواما من عيش چور سيګي دي ودري دوت د او قال سيد ادم من عيش يا غبر بروالي د جوون نه چې د د اغا جززیې پوورشي لګې پوورشي ورجلونه سابتو فاقتون یو سړی ته لګ ورس دهښ د کارکل غواړی کار, کار نه میلاږي مزدووری نه میلاږي اط قوت خللااستتون تر دی چې و درې کسان من ځویل حجا د دا خاوندانو د اقل نه من قوېږ د د قوم نه. دری اقل د دد پقوم کی راپا سیدل وی لقد اسوابت حلانا فاقتن فلانی تلگر فحلت له المسألتو ندل سوال حلال شو سو حتا یسیب قواما منعیشن چو رسیگی دے اغا ادری دوتا دجوان ناو قال سیدادا منعیشن اغ برابرۍ ته د ژوند نافما سیوهه نا اغه چې ردي من المسله تي د سوالنا یا قبيصه شحتن اے قبيصه دا حرام دی یا كلها صاحبها شحتن خري صاحب د دي د لار حرام رواه مسلم الحماله ايق عقل و واقع شيجنګ بین نه فریقین په من د دوډلو کې پهوسې انسانون بیننه هم سلهو کې انسان په من دوی کې پهمال سره یا ته ح لوو د غ مال پورته کوي یلته ځېمهواله ننفسشي ادا پځان لازم ئ چېګورته سکور مرواو و بلوجئ مطوانډول پما والجاه ولهفتتوغافتوي توصيب معل انسان چې ورسیږمال د انسان تولقيام به قسر القاف وفتح دوواړي وما يقومو به يمرور انسان ا هغه چې برابېږ درېږ په د کار انسان ممال ونهوي د مالو د د غوننت نه و داد بهقص سين ماسدو هغه چې بندوي حاج المز حجد دبي ويكفيه عدل كافي كي والفاقة والفقر والحجا العقل عقل توي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لیس المسکینون دی غریب اللذی آگه توفو چگرزی سوال دپارا حلالناسی پخلک ترده اللقمت واللقمتان واپس کئی دلر یو نڑی یاد و نڑی دباز خلکو عادت دی سوال او واپس کئی دلر و تمرت و تمرتان یو کجراد و کجرین ولیکن المسکین اللذی غریب آگه لا دیلائش دوغنن نُمُ مِ مالداری یغنی هیچ چیزان ته به پروا کی ولا یفتن له انسو پوئی گی پد ای هوئ غنی چې را مولا و طالب راد مالدار دے فیتصدق علیہ چې خیراتو کی پد ولا یقومو او د پاکه د وجنه او دریګمنا پاک دے دیندار دے تقوا دار دے فیسالوا چې خلکو نغنی سوالو کی متفق عليه مدى باب دير اهم او ده ناروا سوال نا اللا اللا حبيب خب المتمنكو او ناروا سوال ده دنیا و ده آخيرت و ده قبر ده دروار زيون الوطاوان باب في جواز الاخز من غير مسألة ولا تتولعن الهي باب دے جایز دی غستل بغیر دے سوال نہ اب بغیر دے دی دین چې تور تشره او چته هرسی لري سوکاسی او شے درکه الله ولزړه کې واشول نو دا رات کا وما او چې سوک نظر کوي نو تور تو ثزان خواخواله مکا اخبل غريبي فكري دا ورته مو وایا چېرز داسې مملبدارا کې عن سالم ابن عبد الله ابن, ابن عمر عن ابي عبد الله ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتين العطاه ما تبس عطاءه هديرا قل فقل ما بعتيه من هو افقر يرحمني ورك داغ چاته چاډير محتاج دي د دې قاله د الله حبيبي خوه وله ا جا کله چې رازی ته من هذا د مالي د دمال نهشتهشي وارته غیرو مشرری ف ستا پهزروې ورته هرس تاازان مخې مخله نه کې وله سااعین او نه سوال کېو ایله فته مول هو نه دا جمعهکه کا وائِن شَيْءَ تَكُلُوا دِينَ پَسکه دې خوښ شي نو وي خورا وَائِن شَيْءَ تَشْهَدُقُ بِهِ كَيْدِي خوښ شي خيرات پيوکا وَمَا لَا أَوْجِدَ سِنوي فَلَا تُطْبِعُ نَفْسَكَ وَرْضِي نَفْسَكَ وَمَا قَالَ صَالِمٌ صَالِم رَحِمُ الله وَابْدُ اللهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَسُرُّ وَهَذَن شَيْءَ چانه بيس شيخ وختونه وَلَا او یو شیشیو ورکه دیشو نورت کولو بینا متفقن علی مشرف متتولون له جدا سزان ور سرغن نه اواسی مالدار لیتہ سره میکارو یاده وې داسې جله خپل فاقیریا او فا فا غریبیا بمارای ای ایو لوی داساند ول شورو کو کوی کی په خبره نو دا خبری په شریعت کی درستی نه دا یو دمر لویہ دغه د اکثریت د مسلمانان په ديشه کې په تباہی کې روان دي چې با سغه سوال پسی ګرځي یو لږ دعوت ور کوي بل له دعوت ور او حالان کې د سوال روان دي روغ ربټ دي کار جوړ دي د پکور کې دو شې دي او خري اکنی له دې مزدوری کولې شي دکان کولې شي نوکری کولې شي یو جماعت جارو کولی شي او وداغي باوجود دا کارونه نه کوي سوال یې اثر کړه باب فلحسه على العقل باب دغه بیان دتیږي ورکولو کې په خوراک کې من عملی دیه دلاس دا مل نه چې پلاس سوکي هغه مزدوري خوري وتعفف به یعنی سوال اوزان پاک ساتل پدی کار سره د سوالنه وت تعرض للاقتوا اجهزان مخبه له کيده ور کوله د پارا مالدار له قال الله تعالی فرمایلی الله چو جد فاذا فا قوزيه الصلاه کل شي پرکري شي مزد جمعي فانتشروا في الارض نو خارشي پزماکه کی وابتغوا من فضل الله ولټوې د فضل الله نه انبي عبد الله الزبير بن العوام رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي لی يا ياخذ احدكم اشراوالي او پتاشو کې احبله راشيخ پلي سما الجبل بیالاړ شي غرته را شي غرتهفااتې فیاتی, فیاتی به حزمتې من خ ب راړیوګې ډې د لرګو الزهري پهشا فبي ااهانو خرې کې پهکوفل الله به وجه او بند سااتې الله په دی مخدد مخده د پردسالونونه خیرله دا غوردي د تمه صله ناز چې خلکو ننسال کوي. ات او منعوه یا بهوررکي یا بې من کوي رواحل بخاری وو د بعضې ښځو او عادت دا دی چې یو ته خبره کوول بل ته خبره کوول خپله جز دغې ښو تم کور کېسه کار په او دا سیډیر سوال ګورو ته چې دا عادتې جوړکی کله یو له حال ووي کله بل ووي. دیت ورکړم ډیر ندی په کاره غچاله په کار دي چې تا پتل کې چې دا غریب دیو پاک دامن نه وا نبی هره رث رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لئن يهتت واحدکم دا چې لری راډ یو پتا شو کی حزمتن د گیډه الا زهري په شا الله ور دي مِنْ يَسَلاَ حَدَثَ دَچ سوالو کړي او تنه فَيُعْطِيَهُ او يَمْنَعُهُ وَلَوْ رَكِيَ اَذْنِ مَنَكِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْهُ دَذَ غَيَبُ هُرَيْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَرِوَايَةِ چ نبی صلی الله عليه واله وسلم قال فرمایلی انا داوود عليه السلام لا ياكل داوود السلام چې خوراک به نکولو الا من عمل يده مگر د لاسو دامل زغری به جوړول رواه البخاري وان هو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمایلي کان زكريا عليه السلام نجارن زكريا عليه السلام بدل ارګید جوړو لوکار کولو وګره یو مسئله وريدي فقهاو لیکلي انبياو مختلف کسګونه کړي او کو شو کوی چې فلان پیغمبر خلوهار اده ترکانو او دې کې د سپکاو نیت وی نودا کفر خبره را انبياو ته د سپکار نسبت منکه رواه مسلم وان المقداد ابن مادی کرم مادی کربا رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه فرمایید الله حبیما کلا حدن طعاما قدت وراک ندکڑے او تن دی او طعام چرم خیرن غرا می یاکل من عمل یدیه دا چې خورا کو کی دا عمل د خپل لا سنا وان نبی الله داوود صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر داوود علیہ السلام ک نه یاکل من عمل یدیه وچی خوراګ به کولو د عمل د خپل لا شنو نا رواه البخاري رحمه الله